كيف تشور سيرت الرسول صلى الله لا اله الا الله والله اكبر شد كلام الله وشروه انا عبد هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو da bi da otim dodane, na tak. Ja se prije svega zahvaljujem organizatoru ove dvije te tribine koji su mi odčeras omogućni da vam se obratim, a također i ono koji ste se odazvali se vršada zajednički družimo, jer nas ništa ne mježe osim vjera, znači veza islama, a nema među nama znači nikakvih, niti rodinskih, niti video kakvih ljubih neza, interesa. interesantno. Tema o kojoj ćemo vičeras govoriti je aktuelna tim prije što se tiče tajanstvenog svijeta. A sve ono što je gajno i što je tajno čovjeku je interesantno. I želi da sazna od tog svijeta što više. Ali saznati nešto o tajanstvenom svijetu ne možemo osim putem objaviti. Znači, ko bi nam po tematici džina, šeitana, dženeta, džehendama ili bilo čega drugog što se zretira gajdu, govorio po nekakvim svojim mišljenjima i rezonovani, rezonovanima, on je pogriješio. Jer čovjek može o govoriti, znači, o svijetu tajanstvenom samo na način da ga obavijesti uzvišnji Allah, te bar kako njegovoj časove knjizi ili poslanicu, sa pa su svijet džina i šeitana je za nas ljude tajanstveni sit, Svijet, svijet gajba. Iako džini sami posebi ne znaju gajbu, možda neko smatra da ljudi zaju, džini pokušavaju da kradu nešto od vijesti koji dolaze sa neba. I time se koriste ljudi koji se bave sihrom i tako obmanjuju ili ovaj, mase koje nisu upoznate sa stvarnošću. Ali čim kada ukrade jednu vijest sa nebijesa, on joj doda još stotinu neistina kako je rekao poslanica o Allahu, ali nije Pa na osnovu te istine zavede, znači, čovjeka i odvede ga sa pravog puna. A oni posebni ne znaju kaj. I o tome nam govori naš skoritelj Tabarak je odtavljeno svoje časove krizije. Kaže reciše ni Allahu džellej ve Resululajih alajihis salam, I kada smo odredili da mu dušu uzmemo da ga uspetimo Suleyman alajihis salam, to jeste džinima koji su mu bili pokorni, na njegovu smrt nije ukazalo ništa osim to što je crv jeo njegov šta. Kako je bio baš kažu nekim obesili da je godinu dana ostao nastavljen ostao nastavljen na štab tako nisi da i on posmatra šta radi a u stvari on mrta. Kalam ma tabe til jinu kalam akhra mediten tabe til jinu alla kan ya almun al ghaib ma la bi tada je cinema bilo jasno da su zali gay ne bi ostali u patnji ponižen. Pa su znači geni Nisu znali da je svojman Ali Islama preselio i oni ne znaju znači kaj. Stvoreni su kao i ljudi radi jednog cilja. Danas da upitate veliki broj ljudi koji se nazivaju muslimanskim imenima i ponose se svojim islamom, šta ti je cilj zbog čega si stvore ne bi ti dao adekvatan odgovor? Počeo bi od Ne znam, kuće, automobila, užitaka, sve nešto vezano za dunjalu, ali osnovnu stvar ne bih A to je ono što uzvišeno Allah kaže u Koranom, pomaha džina, ne puto džine u Nisam ljude i džine stvorio, nebo da me obožavaju. Pa je cilj od stvaranja džina da obožavaju, stvorite nas učeljom kao što to džine to. Njihova braća, ljudi. Znači, cilj je jedan. Džini su stvarna viča. Džin su stvarno bića, nije kao što kažu neki filozofi da je riječ džin koja se spominje u Kur'anu da je to u stvari simbolika za lošu stranu čovjeka. Pa gleda se spominje džin, misli se da je a, jedna, na stra lošu stranu čovjekove duše, poroke i ono što čovjek čini od površih stvari. To je neispronomi džin. Kao što neki modernisti danas smatraju, da je riječ džin, da je to simbolika زايروسي باكتيري ده هي تو سيمبوليكا زايروسي باكتيري الله عز وجل استمني القران ولقد صعدنا اليك من الجن يستمعون القران فلما حضروا قالوا انسنا ترى لما ولو الى قومهم انزل Kada smo objavili, kada smo ti poslali jednu skupinu džinja, a da slušaju učenje Qur'ana, pa kada je završano učenje, vratili su se svome narodu kao pozivač, kao pominjači. Znači, bakterije su slušali Qur'an i vratile se virusima da ih pozivo islam. To je značajnik od neki moderni islam. I najveći, najveća nepravda prva islamu, ne bih kazao o zločini, jer imam puno prava to kažem, jeste da se uzima šarijatsko znanje mimo njegovog pravog izvoza. Šarijaca će ima svoje temeljniko postavke i treba razumijevati vjer, onako kako su to razumijevale naše prve generacije odebrane, evo Beka, Omer Osman, Alija, i Moabija, ali Allah, tako treba razumijevati, nikako moja će. Naš poslanik, s.a.v. Je, je poslan svim ljudima i dživima. Poslan je ljudima i džinima. I poznat Isladski učenja, koji se zove Al-Hassan Sharafuti Rahman i Nuk. Al-Hassan, poznat kao i Muđeberu Qali, ima dijelo koje je napisao posebno u kome je dokazao da je naš poslan Isladslam poslan namar ljudima i poslan je našoj braći džinima. Poslan je svima. I zato kada je naš poslan Isladslam učio kako je došlo kuhariju i poslima? Učio je suru Al-Najznu. I na kraju sura Al-Najznu ima šta? Šta ima? Sršnac. Zadnji jajec, ovdje nešnje, Kada je pručio taj jajec, za njim su učinili sršnac i ljudi i džini. I mušljici i muslimani. Svi su učinili Jedo Jednostavno, Isusa Boga odlupnijeti a ljepot je uranskog znači jezika, pa su učinili sršnac. Kaže Igure, sud, osim jednog starca čovjeka, koji nije htio učiniti sršnac, nego šta je uvradio? Uzme ovakve I stavio ovako na čelo. Kaže, dobro mi je vlako da ja sad ne spustam čelo, da zelo da mi je teboga mukami, pa će ovako, kaže, staviti sedm malo prašine na čelo i smijava se svečno. Kaže, a je son, pa sam ga da, da je ubijen kao neusliman. Nije muzičar je vlako nakon takvog jednog čina ispjela, nije udala znači teofijak i uspjeha znači da se pokaje gdje primi Pa je poslani, poslan, znači i ljudima i džinima. Kako je poslani, tako i njima. Kako vrijedi za nas Kur'an i sule, tako vrijedi za njim. I kako mi imamo trebine, tako i džinu li trebine. Na isti način. Allah kaže Kur'an za džine, وَاَنَّا نُنَّ صَلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَارِكُ وَنَّا بَرَائِقَ قِدَدًا I među nama ima dobrih, a ima koji to nisu, ima na skupina razboraznih. Pa među d Ima kršćani, imate židovi, imate pridobom imate budista, imate ateista, imate svakva. Kako ima među ljudima, tako ima među koli življima. Kako imate među ljudima, ne znam, muđija, kariđija, muartezjeva, oni tako imate među ljudima, isti su svi. U smislu da ima različitih vrsta, pa se u tom pogledu znači razlikuje koga od ljudi. Kada kažemo da među džinima ima razlih vrsta kao ljudi, moramo postaviti jedno aktuelo pitanje kome će se najviše obredovati mediji. Moramo postaviti pitanje ima li među džinima behabija. Odgovor na to pitanje mi nemamo pravo da govorimo na pečanu, oči to ćemo očinimati naše gospode, znači iz medija, da oni govore. Jer oni isključivo polažnu pravo da danas znači drljaju po muslimanima, nazivujući ih onim ili onim imenima. Jedan dan se Vahabija, drugan se Lepija, treći dan terorista, četvrti, ti si u stvari muslimar, ali muslimar to je pohvala, a ja želim da te pogledim, pa ti onda izmislim jednu etiketu koju ti zalijepilo leđa i ti ideš ulicom i ljudi se smiju, a te rekliš šta na ređa. To je znači uloga medije. Pa to će medij znači, kazati i onda će to poslati u glavni grad Bosne i Hercegovine po U Banja Luku. U Banja Luku. To je i Hercegovine da je u pitanju terorizam nad muslimanima. Tako. Kada je sto ovjeri u Banja Luka, da je sto vrativao pa će oni kazati kakvo je je rezultat, pa ćemo mi sačkrati do gospoda nama ovaj dosadit rezultat o tom pitanju. A mi se nećemo i ne imamo pravo nikako da se vješamo jel? u takva kraja. Dobro. Znači, džira ima razboraznih čega? Vrsta. Dobro. Džini koji su muslimani. oni će u džemre. Po jednoglasnom mišljenju islamske učenje. Islamska umrna od prvih do danas složi da džini jednici u džemre. Poprostite. Nećemo tako kada su pita ljudi nemoslemani. I starinci, su skoržni, da čini nemoslemani idu u vatru će biti u Za jehennem. Toliko. Je l'se Allah kaže u Kur'anu? La'anna anna jehenneme min amshin kibun asyazmahin. I kaže: "La'anna jehenneme minka, umen men tabi'a" miru vecjem na koji čuduju jehlen stadiu i jehna pa je to jednoglasni znači sad sad sruženja kada će čini biti u jehnem koji su da koji to ljudi koji su da pokodni što u jehnem u vat i da će biti kako da, da će biti ovaj je lić od gina imamo mišljenje da će biti džendeta, da neće u džendeta. Jer bude, neće u džendeta, neko su oko džendeta. Imamo u tom kodestu hadis, a ovaj, koji je neistrao. Koga vidi, že vam on je hadis koji je krištan. Imamo mišljeni da će biti na pregradama? Upitan je poslanica, ozajmo džinima. Gdje će Kaže, ti će na pregradama? Na alaf, na bedelima. Kroz koje teku rijeke džendetske, i tu izrasta džernjac ko boće ili drmeće, a neće biti gdje u džernutu. I taj had izbrižba belja koji imamo od Reseru i on je lažan hados. I imamo mišljenje, treće je što je ispravo da će džernit biti u džernetu sa nama. Da će pokorni biti u džernetu sa džernicima. Uzviše je Allah, kaže u Koran, lam yat missunna insun qablhum wala jan inni to iste kurite nije prije dogodao tak noli čovjek ni džin a tieto dosta je bila u džennetu u džennetu Nije i taknuo, i kaže joj u drugom ajet, kaže Ya ja mašan el džin mi olins, oskupnu ljudi i džina, da bi na kraju ajeta rekao Oli kurlinde, džahum limma aminu i svakom od njih pripadaju stepen, svojom ono je što je anđel. Pa nije stepen da budeš van džaneta, nego Se stepen da budeš djekom. Stepen je da budeš od I to je Allah ova zbirao milost prema, prema djegu istorija imata. Pogornit mi va nadrađe. A da neko ko nima kažem, osima ako mu se uzvišli Allah, pazira u džendet, mislima. Pa će oni biti sad u džendet. Ja mojte da neko odmah sada pomisli o, ovaj, o ovim ovim ovim lunjaločkim puterima, kada bih ja primio šednu osob, kod mene u sada pa mi je pijesno. Ja da, da idu sada u džendet, bit će nam pijesno, bit će vam biti Ne, u džendetu su drugačiji puteri. Allah te varkava kada te uvede u džendet. Dobit ćeš toliko, prostranjstva, da ćeš moći da ne vidiš nikoga. Čovjek koji, najmanje, čovjek koji u džernetu bude morao, imat će kao pet kuta do To je ni stefer u džernetu koji je dobio čovjek koji ima najmanje u džernetu. I to što je dobio, a smatrat će da nikdo nije drugi dobio to ono što je on dobio. Kazaće Allah, dragi, ti mi prvom i posljednje bi poslali ikun, jer bi jesmi burgara A on je u stvari, džernetski, ne mogu kazi, niski, nije ispravljiv. Ali je znači, čovjek koji je dobio u džernetu najmanju srcu, najmanju I zato će uzvišeni Allah za u dan kada uvede ljudi u džernetu. Se uvede ko djeli, šta ko želio. I dobije šta ko želio. Ostaće predjeli u džernetu koji su nenasedeni. Nema, nema, kada uđe u džernetu. Pa će uzvišeni Allah za u džernetu stvorenja koja nikad prije toga postojala nisu i uvesti u džetnetu. A nova stvorenja koja nisu postojala, stvori ga i kaže mogu ulazu u d I hadisim u Buhari, Lebov, Sahih Iza, dakle. Znači, to je Allah vam ono da uspaje. Uzvišeni je Allah nas stvorio za džennet, a mi je nas stvorio za džennet. Onaj koga je stvorio za džennet, koga kaže ja sam za džennet, ma puno, mehamno sarnat, to je tvoj tvo izvod. Ti imaš pravo da sebi zabereš kojim ćeš putem trenut. Ne, mi vjernici, ako Bog da, uzvišeni Allah nas stvorio za džennet i hoćemo u džennet, i nećemo nikdje u džennet, nego se rašim poslalikom, sallallahu I zato čovjek pretraži džeteta, treba trašiti svetanje džeteta, a nikako znači pretraži ovaj, Marijatora. Dobro. Znači, žinit će biti sadima u Čeputu. Na ove svijetu mi ih ne vidimo. Innehu jakum uo kabiluhu min hajicu lataraunahum. On vas vidi i njegove vojske, odako mi ih ne vidite. Oni nas vidje, mi njih ne vidimo. To je moj hvala Zulim Gudros, počekajte to la inari urgina possanica giù e lui risponde possanite calmi istano e da nemai da urgina nemai possanica in allora un caso del coran scaize come usisce che allah zulo caže oma avsedan di quadite il rajala nuhi ilieh tasala alzik il qutba ta'ala in ismo fie deve Muškarcet koji vas objevnivali. Ređave od ljudi, ljude s poslali koji vas možda objevnivali. Znači Izaijte za srtu čuje da nema znači, poslanicu da nego i džini. Hasan Basri je govorio, kaže, tri skupine ne mogu biti poslanici. Ne mogu biti poslanici džini. I ne mogu biti poslanici žene. I ne mogu biti poslanici ustinjaci. Celjaci, prvo je pustinjaci. Ljudi, znači, u njemom svijetu, koji žive, znači, bar urbani zona, ko, znači, ove pustinjaci. Ne mogu biti džini, imamo arend. Ne može biti poslanik žena. Jer od prirode žene nije novoga taj posao, posao poslanika. Tu misiju novori, to jako tiška i napodna Iz toga danas kada vidimo šta rade od žene i kako se izigravaju sa ženom i ovaj, koliko koriste ženu po zapadu i odlato ona vam prodaju po nekakvu emancipaciju, nekakav nakladak i tako dalje, da se im stano živaju. Kakva emancipacija? Žena radi u pilani treću smjeru. U pilani, ono je velike balvane drži i te raje na cipovanju. U trećoj smjeri u, u radi od nareće od deskoj do šest sati. To je to je emancipacija koju poziva zastav. A da ne govorimo o znači korištenje žene bilo koji drugi način. To nije priroda žene. Žena u specijalnim, deletnim jedinicama. Hvatala djela drobom. Krči tomu pretručavam, da to je neko predala odbaci podloge krbi, je sraz sledla u njelom to, to je tvoja misija, za tako radiš. Žena uzviše mi Allah žele svoju ženu i mi da mu je misiju. I misija žene na ove dunjale koje veće on, u štarici. Ale kada se to poreveke, ona nastaje nelično, je ja li tako? Žena, ne znam ovaj, vježba tamo, bilo dame, kakve je ovaj... Sportove vanja koji su stekni za muštarci, da. Snaga žene je u njenoj slabosti. Jeste li vidjeli stvorenje, jeste li kada za stvorenje, da je jako što je slabije? To je on je žena. Jedino stvorenje na zemlji čija se snaga ugleda u I zato muškarac ne voli da ima muškarca pored sebe, neko voli ženu. I svoj ovdje suzva može slomiti i srce mu slomiti. To kaže poslanica Ozanja. Kaže, nisam vidio, kaže, nikada nikoga kao u ovaj srstvena žene. Kaže, jedna od vas, kaže, slomi i kaže odlu uškoličku svog čovjeka. Čime? Svojom slabošću. A ne svojom slabošću. Nego slabošću svojom. I zato je čudna žena koja za da zna slomiti muškarca, muža. Nisi, stvarno si čudnjaka? Tvoja suza i tvoja slagost je kod njega snaga da će morat begnut, jer Allah oposlanih sol, Allah oposlanih kaže, sloni jedna od vas, kaže, opoučnog i čvrstog čovjeka, svijeskog. Što mi se to dao neko muštanjstvam koji to nisu? On je igrač koji dobro. Znači, žene ima svoju prirodni. Ne kaže da nema žene od sutra, to ne pa ona žena što je udarala muža, petlom da udarala, pa pobjeda od tog tereka. Kaže mu, izlazi odmah. Kaže, neću dok ja ne otlučim dicađevi. Odluka je u njegovim rukama i onda otlučuje. Kaže mu, izlazite odmah žena. Kaže, djeći, ja sam ušpa nisti. Ima, ima znači neko žena, sva tako, koje se ponašaju tako, ali je osnova da bude žena znači po svojoj prirodi takva kakva je ta pesma koju ste Pa nebrožavno da tko si u čega. Koje misli? Moji si vezio posamika, to je napodno za ženu. Neizvodljivo. I ne može biti pustinja čovjek ne može biti, ne može biti poslanika. Jer pustinja čovjek, on je pustinjak nikome danas. On mi kaže što je na jeziku, što je na umu, to je na dumu. Niko ne znači da vas kao. Odmah kaže, prilađi poslaniku sa leđa, izvješenje demonstracije, dva daga ovako i u slučaju ovakvu odjeću, tako da se ucrta odjeća krajnaku, vrat poslanika sa osam kaže, nisakom slučaju i Kaže, Muhammed je dajeli nešto, kaže od iberka, ovaj, što imaš, ovaj, jedna do od oga što imaš od iberka, daj mi. Prilazi sa leđa, kaže, ja, Muhammed. U slučaju Allah, niti ne nekao ja, I tako nastupa, tako nekulturno, i kada je davite mu, jer zna kakar je u pa pustinja kada je mi jošao da poziva ljude u ovom ljude rasterat, nikomu se ne bi odazvao. Rekao, pa ću mi oći da neće gledati, i rusku prozvoju barovišta i dalješava priča, i rusku ne bi osavljeno. A to ne može biti. Čovjek koji se bavi, znači radi sa ljudima i pozivaju na Allah, mora sa njima mojati sluha za njih i mora mojati znači dovoljne razumjevanja, za njih, jer nisu svi ljudi svijetan. prvi se odozove prvijeput, a nekome treba jedin vremena, ovaj, toko njega može i jeli, nakon godina nije stvojno. Jedan je bio jedan Emil poznati. Emil, znači šta je živio? Namjesti. Zvao se alkohiraju na milahe tekapi. Nije volio jesti sam. Dok sine da ide, kaže potražite mi nekoga da ide sa mnom, ja kažem ne mogu jest sam. I to je običaj Araka. Araki su ljudi, koji kada jedu, kada mu staviš ranu, da jedem, sam kaže reč, molim te pogledajem, kada jedu, ja sam ne rubim jesu. Mi smo odgojeni evropski i ne volimo da ispred da se ta tu hrana i da je to podaš ono, kontrolom i da ti nema nikoga je blizu. Što su dani ljudi? Ja tako, ti si ovaj mjerniji. Što je da su to, to tako, ljudi kao islami. Što, proslalica odkaže, najgražaja laha hrana, od koje puno ruku radi puno ruku koristi tu hranu i Pa rekao, kaže, potražite nekoga, pa spražo da nema nikoga, nego pustinjak. Kažu, hajde ti da jebe, da jebe, savo im samima. Pa su to uvjetljali. Ušao pustinjak, je ušao, ispred javnje prečenog takvog pustinjak izjeo, zavedo u pravi i odnog hvatio, odgojio plečke, tičku izradio, glavu odgojio na sran, trdavlja, rebrac. Ovaj je gleda, on je našao kogos. Kaže mu, ma neke te kulu kuhi hadin te ne umeho Kaže, šta ti je, kaže, pa ga kidaš tako silovito? Kao da te, kaže, njegova majka robom probala. A on ga pogleda, kaže, oma je neke duški poale i gdje, ne, oma u alba. A kaže, šta je tebi, pa ga žališ kao da te njegova majka podori. Znači, on nije, nije došao, to je njegov nastup. Onda sta dočerija, ko je se treba kaže, znači uh, boju točno zagrana, to nema kod. On dolazi, nastupa i on radi tako izgleda nikome ne laska. Kako će tako čovjek viditi što? Pa sami doko će pozivati ljude? A to što našu znači, pustinjac je takav je ambijent, je i ambijen dio rastaju, tako je ambijent da čovjek treba daši. Muškarci žel, ušao je ushao je na pustija kod svoje supruge plače. Kaže, mu šta je? Što plaćeš? Kaže, izišao sam nakon je, kaže, vidio da je Magarac umro. Mu bol umro, Magarac mu plaće? Ja? Pa kaže, hajde bolam, kaže, nemoj žaliti. Kaže, ja sam izražio već ljubo, ja ka tebe vidim živo za ti si mi izražio stotinu Magaraca. Ona hoće da ga pohvali, a u stvari ne zna ga mi pohvaliti. To je njihov čega? Komunikacije. I zapisnite sada čovjek kad dođe takav i on šta radi? Poziva ljude u Islavu. Ovi prijer ljudi malo bi časima o jehennem i o gehennem. Alemo ho biti poslanici dakle to. Džini? I, žanem, i, mušpa, i i i i o, i i znači od tih ljudi neka. Tema poslanik. Kur'an. Kur'an je jer je da tako način opisivao i džine i šerita. I spominjao ih raznim dijelovima. Kako kaže inutenije, da ni jedna druga knjiga nije tako precizno opisala kodanova. Znači Tevrat, Ninđir, Zebur nisu tako precizno opisali džine i šikare kao što je to ovaj i, da rekli je, svakavno, kao što je to učinio Ura'an. Pa je dezačnik opisivao znači, a njihove zadačje, ono što čine, gdje stala zašto poslanica sam, jel, u brojima agisima, jel, govorio, govorio, jel, o, o tome. Genis ustvaren od at. Posplanan. A. Cio li je stvoreno? I od zemlja. Sposije da vas će pokazat. Walaka khala min sami min sal sali. Keltak khala, khala jan min marj minna. Mi smo stvorili kala khala janen min kablu min marj minna. I mi stvorili smo čovjeka od ilovače, od, od blata u strelo, kao što je pečena glina, a stvorili smo džine još prije toga od plame rata. Pa su džini stvorili prije drugim. Ja stvorim to, stvorim to ovaj. A stvorili su, znači, da od plame rata <hlas> i došlo nisu, i šer, je u Hagisu. Aiša od Jalata, koga reživa Moslija, da je posljednici osnovno rekao stvorili su džini, od planeti, stvoreni su meleki od svjetlosti. A čovjek je stvoreni od onoga što je opisano. Znači, evo da će li tako? Dobro. Neki su a, modernisti ovdje spomenuli jednu, jedan bitan prokris, jednu bitnu stvar. Ili, ne jasno hoću, pa kažem. Ako su džini stvoreni od baterije, kak će baterije? kako će biti každravat batera? U ženju. Kako će batera šta? Naravno, ovo je pitanje kao pitanje, ima svoga njeslice. Ali ne može biti sumnja nikakva pa kada je u pitanju Jer islamski propis su jasni i pojašnjeni i tu nema biti njeslice. Može biti samo da čovjek ne zna, ali je svačnog šarijot, ne može biti. U Allahom nema njeslice, istine je svojača i nema kontrad pronosti i nema bilo kakvim njeslice. Džin je pripisan vatri kao što je čovjek pripisan zemlji. Znači, ostova džina, stvaranja džina, je bila od čega? Od Vahre. Kao što je ostova Adela bila od čega? Od zemlje. Da tako. Dobro, danas ljudi, jesu li od zemlje, ali su od krvih mesa i postoji tako? Ok toga si niko da tako. Pa smo pripizali toj ostovi, u protivnom, hajmo ovako gleda. Kada bi uzeli čovjeka i udarili ga sa jednom velikom grudvom zemlje po glavi. Je li to boljelo? Možete gubiti srcu. A sparili je o zemlje, profesor, a sine, što te voli kad sparili je o zemlje? Što te voli odat' zemlje? Pa je čovjek, znači, pripisani svojoj osrdi. Tako i čini, pripisani su vatri, a u stvari čini danas nisu vatra. Nisu šta vatra? Nisu vatra. Imamo hadis, posljednika sa osrde, koji imao ahmida. Da jedne, prijateljki je panjao, Pa je došao, šeitan je prišao, kaže, poslanica, pa sam ga uhlatio, istisnuo ga, istegnuo ga, to kaže, da sam osjetio hladnoću njegove pljuvačke, on isklazio jezik, kaže, da sam osjetio hladnoću njegove pljuvačke u mojoj ruci. Dobro, ako pljuvačka kako ono može biti od 2-3 Znači nije, to je osnovna etata. Jedan šeitan je prišao i To što je drugom hadisu kaže da je pišao šitat bosanik sallallahu alejhi ve sellem kaže pa sabretao e auzu billahi min kaže allahu se lutjačem od te kaže ajde kao potom tri puta anate bilahati llahil tamme proklemit te allahim pod kojim proklostvom te porobi tri puta dobro a koji šitat je pišao sa saliku sallallahu što je pišao sa ugankom ako je od četvrtak Nije mogu potreba tako. Pa ispravno da su džini, znači u ostrom je tijeli od vatre, ali nakon toga, znači, jel oni se žene udaju, znači džini jedu, piju, o čemu zgodi slučajac, imamo vremena do tome, sada pričamo, a, jel, to, to bi nas, puno ovaj, bi vremena tome izgubili, možda bi ovo preći detalje da ispomeno, ali su, znači, džini u tom pogledu kao šta? Kao ljudi. Oni su, znači, u tom pogledu, jel, kao ljudi. Ima ih na raznim mjestima. Džina ima na razmih Ulaze je sad okoće. Pore kad mogu sa nama boliti, spavati, poželiti, začititi da su nama bliski i blizu nas, mogu umerati naše alerite. Da to kaže poslanica od sveme, kaže zastornik među čovjeka i ljud i džinskih očiju kada neko od vas pretplači odreću da kaže bismillah. Kada kažeš bismillah, ne gledate neko džina kako god da, kako god da sam ljubio. A ako ne kažeš bismillah, onda džin imaju put da gledaju čovjeka. Pa je to zašto? Uzvišan Allah, a zao džel, nije nam dao da ih vidimo našim očima, ali nas je upozorio preko svoga poslovnika, sl. Allah je kako da se čuvamo tog tajanskog svijeta, koji zna često da uzemirava čovjeka. Ima ih, ne znam, po, po, po, kako kažu pislavski učinjacima, i ih puno više po dolinama nego što ih ima po brdima, i zato je u jednom sam tisu da je Kostanica, ali sam zapravio, obavljanje male fiziološke potrebe u, u one rupe gdje se nalaze u zemlju. Kažem da tane povolili su da su to mjesta gdje džini žive u tim rupama, pa i pa zarazno se uzemiravaju džini, jer ovaj, može se džini uzemiravati nečin, džin, pa da nakon toga on uzemirava čovjek. Uđe, žena u kupatilo, pa nama kupatiru, i želi da učestivi kupatilo i uzme vrnu potpuke, ko tako i po podu, i nije kazala dobro velikog ulazka u, jeliko? Kupatrilo je vdjece i nakon toga ozemi riđina i on je nakon toga ozemi javu. Allah ti nije nepravljučio, Bože, sad ću raditi poslani poza. Ti si sami sebi nepravljučio što se nisi vladao s ono propisima. I toga onda ima li takav Da, je ali ti je puno efendija, ali ti si najbolji sebi efendija. Ti sam sam trebaš da zaučiš do prije spavanja i da travi, sam tražiš sebi zaštitu od tog svijeta koji te može obzaviravati. Jer kada jer je, njegov ovaj, kažem jedan, a, a, bolje je spriječ tego riječ, to je spriječavanje. To je otevni. znači da ne do do bolesti. Mogu u džini čak hodati u našem tijelu. Uđu u tijelo i kolaju po tijelu. Tako je rekao naš poslani Mohamed, celo glavale sve uvjelostar na Kao krvi što Na Naravno, oni naši modernisti, što sada imamo problema, oni su opet tu usprotivili, kažu, u treni mogući. To je logika neprimata. Zdravda, ovdje to je ne neprimata. Kažemo, kako neprimata? Da živi, kažu, voda kroz tijelo, ja osjeti. Dobro, osjetiš li krv kad ti polatio? razno razni, vazduh kad ti je u osjetišnju. Što je daleko da ti da, da, da, da uđe u, ovaj, u osjetišne bublet kad ti radi? Preositiš ništa toga, pa što moraš ostiti džina? Uzješenje Allah daje, zato od nas Allah traži da virojimo u gajbe. Da virojimo u nevidljivom. A ne da znači pokušavamo svaku stvar koji stiče gajba, da propustimo tko znaš razum. To je neisprano nisko tada djevnic kako uzješenje Allah traži, traži od nas. Dobro. Mi smo kasli, da ne možemo vidjeti džine našim počima. Niti bilo kakvim povećalima opere kako radi štikalo. I danas poslušaju i da se snjavaju sa zonom imaju sve mag. Pa vi ste naći razvara za koji povet tamo kažu poslušajte kabusija za. Pa neka je situacija kako mikrofon kabusija je napao portal u kojem je bio nepromeden ovakav onakav i gore je bilo da kakva pojačala ti sukola i onda kažu pogledajte kako su Ili su probušene par kilometara dole, kažu, dole je džehennem u zemlji. A o je ništa opasla, niko sam znao da je džehennem u zemlji. Istra znao I kažu, poslušajte što se dješava u kaburskom Mi kaburski azam ne možemo čuti, čujuga ga životinje. I Brunkeim kaže, u naše vrijeme kada mi se kava razbolila, ljudi bi otišli s kravom negdje kod kabura Jer krava i životinje čuju šta se dešava u kaboru, kakve su muke u kaboru. Samo što ne čuju guri čovjek, nema. Životinja kada čuje, a mi ne trebamo čuti Allah mi opisanom je u Kur'anu, u sunetu šta se dešava u kaboru, jer ne trebamo ništa rečiti naravno sunetu poslanika, samoglavesati. Pa mi džine ne možemo vidjeti. I naćite ih klipove tamo kako džini ide u džami. Nekom gledali vas. Džin proši nešto hođa optima kamera i prođe kako se sjeća da kaže džina džabi. Ja nema poče. To je to je ulazak u stvari gajba gdje čovjek nema kontakta. Nema puta jača ne dođe u svih gaiba osim onim što ga samo sve. I, markala, da danas stavl samo Allah prisut. Ili kaže gospodar da malo tela koji da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Znači, koga mi kaže, osima koji je taj čovjek koji ga vidio šta? Poslanica. Poslanici imaju udoslu prostajnu, širu, a, nego ljudi. Zato što je uzvišenja ozorom, nešto je imao toga i više nego ljudima, pa jedan poslanica odinio i džernak i džernak, i kada išao nešto je zaraz, gdje je u i sve čatao. A mi to nemamo. Mi to nemamo. Pa ne možemo, znači, vidjeti, osim ako se dživ transformiše osoba. To je drugo. Može se osobu osoba, ovaj, jer džina pa je dva, dači različite vrsta, spogljačne i dobro. Pa ih ne možemo znači džina, ne možemo vidjeti. Dobro. Ja gledam da u, u uh, mislima mnogih od vas pola, kakva je različka ima džina i šeitanja. Zar to nije isto? Džini i šeitanj su u osnovi jednog projekta. Ali su šejtani, nepokornici i prkosnici od džina. Pa džini koji su nepokorni nazvi ovdje kako? Šejtani. A koji su pokorni, oni su šta? Oni su mukmini, vjernici. Kao što su ljudi koji su nepokorni, isto tako šejtani. Jesu? Ne svi je izkazati. Dobro je. Lijepo biti se to Pues viš što je Allah kaže u Kur'anu, "Okeda, ki je učinila da bi kuni nabi adoba šeyakina insi vol džini, juhi ba'duhu ila ba'dhi zuhfa al-qawl, gulura, ولو شعروا I tako se mi učinili svakom poslaniku od ljudi i džina. Jedni drugima su, kaže, ti će ne govorili, a da tvoj gospodar ne htio otvare, brat, ostavi ono što je izmišljeno. Pa je svakim poslanikima neprijateljom od ljudi i od žena. Što ćemo kazati u dželu? Imamo, imamo šetana i imamo mutmena. Koji su i postavio poslaniku, zavili njegovom pozivu, ispričao, i ugdje dao od osnovanih. Morali začeti da pust svoje odnište nekog i otići u kubedinu. Pa su, znači, a šejtani oni su nepokornici od džina zađi kažemo da su šejtani. U protivno je nepravda izum ukazati za sve džine da su šejtani. Da kažu kašta ka da kažemo za sve džine da su šejtani. Među njima imamo da objasniti ovaj e, dobri ljudi tako koji su ovaj pravi, muvli djalo Allahu za roženje dragulja. Iako jedan dio učenjaka kažu kažu da je implicitno od džina. Ima hadis Moavije, Ibn-Hakem al-Sunan, odga mi ježi Maktabarani, da je upitao, upiran poslanica, ko je otac, da ga je upitao, Ibn-Hakem, ko je otac džina, kaže ibn To je tako poslanicom. Ali ovaj hadis, njegov mladost, prvostraca, ima radija koji se zove Palha ibn-Zeda Kureši, koji je bio lažac, kako kaže Ibn-Hakem. hadis nije šta ali mnogi učinjaci, kao imate Ibn Kajib, Ibn Hajarij, Ibn Bazi, Ibn Sebin i druga ulema, kažu da je Iblis šta? Otac džina. Allah, dragi zajedno je, jel il nije? Nikdje je to toliko za nas bitno, nego ga smođu, znači kao, samo kao, jel, podavlja. Dobro. Jel' Iblis bio, jel' on od mene, kaj bi od džina? Osnovanje, kod oko toga islam zkuća cijemuj kodimera višnja. Veliki broj učenjaka kaže ili večina da je Ibris bio velik. Padaj bi ovo. I ozvišeni hito okazioni reči vam zvišenu da Allaha va izkudarim vela ike visi tudu i ādeme tak seđudu illa Ibris. Kad smo rekli ādemu i kad smo rekli melekva prokonite se ādemu pastovo čini i posim koga? Posim Ibris. Kažu imte se bi ovo. Međutim, imamo drugi ajeb u svojnji takve, gdje uzvišeni Allah kaže O izkuljna min bela ike disčudu li illa iblise keare min al džinita fe sekladem lopi. je od džina, pa je bio nekog kora gospoda Oslova. Pa istavno da je, da je iblis od džina nije od I, za to je dokaz isto, što ovaj, meleki ne griješi, tako je. Ibadu mukranun la jespikunahu bilqauli ohm vjemli i amelun, od to su poštovani robovi, oni ne govore dok mi mor ne dozvoditi. Radi samo ono što im se naredio, tako je. Pa meleki ne griješi. Dok šeitani šta, ili džini piše. I kaže za sebe šejtan, je, krektena mi nale i krektemo mi. Ti. Kaže ja sam molio njega od koga? Molio. Od Boga. Pošto stvorio se bio od vatre, a neka se stvorilo od čega? Od zemlje. A šta smo kazali do hadisa da se može historije od čega? Pošto se stičini on od odatle. Znači, implicitno je bio od čega? Od zemlje. Tako, pa To je istraza mišljenja čega od džina. I na to kvalitve znači Kulovanskih avunenu. Da je Iblis bio znači od džina. Pa je bio neko korano stvorite dvore. Imate li predaje od, od Ibn Abbasa i od drugih, a, da su govorili da je, navodi se, to je prije Od Benu Israila predaje koje nije imaju utemljenja u našoj višenjavi. Da je ovaj bio stražan ili da je bio čuvan džendeta i da se znao Azaziv. Kao što imamo kod Azraila, tako. A u mene koji zove Azrail koji vadi duše, gdje mu nime ima Azrail. Azraila je od nekih davina koji su to kazali kako bileže Bošev u svome delu alfame i drugi, a nije došlo po salika sada Mir ime. Nije, pored velikog broja meleka, Allah zna koji ti je to broj sada. Ne imena, nego deveterici. Pet je došao u Kur'alu ne. Mimo toga ne samo njima ne. I ne nazivati imenima. Drugi im postoji li kako je potvrđeno? Je tako? Imamu, alu, imamo u Kur'alu. Imamo spominuta. Džibril, Mikjal, Malik, Harut i Marut. Iako oko Haruta i Maruta postoje i od istog elektronih svabrnaka i spravo da je Pet, nije pet u Kur'alu spominuta. Imamo četiri suna, imamo Israfil, imamo Munker, imamo Nekir, imamo Redoan. Israfil Gužerov, Munker i Nekir su li imali ispitili čovjeka imamo Redoan, kaže je saza da je to strafana čuvar džendeta. Kao što je Malik, čuvar džendeta. Uzićem Allah kaže u Kur'anu, kalu je Rijakobi Alina robbuk kale inne kum makithun. Rekoš evo malik, nekada naš gospodar pesudikaju i osne iznos gdje jesu. Pa je malik Imamo ovdje Riduana da je čuvačena džemina. Če, ali je ispravljena da je hadijs koji govori o imenu Riduana da je ne ispravljena. Pa ime kao no, ime ne može ukoristiti Riduana. Ne, to ne za mjerojno da se neko zove no, Nije to. Ali, jer, jer ime znači nije potvrđeno kod koga, kod ko sam iskraslo. Tije ko ispravo daje Mekru, da sve ljudi zadijevaju imena Meleka. To je ispravo, više, jer nisam slučajaka da sve ne treba ljudi zadijevati Šta? Ona je zove Džibil, ona je zove Isatim. To nije poznato bilo ko isprav je To je preče rečine. U svakom slučaju, da potvrdimo ime kako ne možemo kazati da je Azrail, Melek, smrt, nego ga razivamo po kom imenu. Mulijete ovakom meleku neudirne ni ukiravim, kako kažem se što mi je hvala u Al, reci u smrti će vas melek smrti koji je za vas zadružen. Pa meleka smrti zovemo po e, shodno zadaći koju izvršava. A to je da duše drušenje. A ne zovemo ga šta koji ime je nazva Jer to je svi kad ne znamo, ograniči se. Pa tako. Je ne možemo govoriti, da bi tođe čovjeka vrati u Kaže, posti, kaže, ja sam Muhammed, kaj nisam Muhammed i Sahna. Ti ga ne vidiš, ne znaš ništa o živu, kako znaš pojegu? Kako možeš govoriti, joj će opet da se zove, opet da se zove ovako ili a nemaš o tome, znači, izvrti ti u doslovu od čeljeta da govoriš. Pa je začin, to svijet, znači, u kome prilazimo i ko, ko, ko govorimo samo, svoj tome što je potrećeno da što po samo sam ovako, ali i Džini imaju veliku moć. Imaju veliku moć naročito u donošenju vesvesa ljima. Uzvišen Allah nama govori šta će še tega sudjem da vam kazati. A kaže, Ima kale še u pagdan inna allahe wa'atun lakab haqai u oad <gled> Po makana ali ali po makana liye aleku sultani illa ida autu kun tastabtu. Ješejta klesko da od nekero. Zaci pesovetva je da je Allah vam je obećao istinito obećanje. I ja sam obećao, čade pa sam da problem. A je da vam nikad ne pomoči nisi nam. Osim što sa vas pozivao i nimi se odstava. Pa je šejtak zači Pozimao ljude, ali nema moći da te prisiliti. Na jednoj strani imaš kapal, birtiju, a na drugoj strani imaš džaniju. Ide za lučinu. Babo te zove, Allaho, pozivač moezdi da dođeš u džaniju. Hajar, salak, dođite da namazati. A i želji da ima svoga moezira koji te zove, tako. I ti sad svojiš i odabiraš šta ćeš. I odabiraš ono što ti štete. Ne, ti si prizvužen da se odazoveš i otakvo. Pa je on ima moć pozivanja i vještje u tome. Ali nema moć da te prisili. Nema moć da te prisili. Pa je znači nema moć u tome samo i Iako, postoji veliko moć u pitanju, pre, u pitanju kretanja. Zna tako? Uzvišen je Allah. Ovo je u Koran o delkisi o velkisi je o njenom velikom prijestorju, tako ne imao. Pa je Suleman Alizao upitao svoje, to su je kaže ko će mi donijeti njen prijestor ovdje, k meni. Kare ifritu minal džini, ene a dike bihi ka brentekume min meqami. Reče ifrit od džina, kaže ja ću ti donijeti primu što ustaješ sa mjesta. Šta znači primu što ustaješ sa mjesto? Kaže uvijek si da je Suleiman Ali Svam sjedio od ujutro do kvote, sudio među ljudima. Bojim, recimo, Mohamed Neštad sveta, reci ti i ti, reci kakvi su problem i sudio među njima do podne, poslije je podne izmjeljena njegovog gospodarova i bade. Pa je sjedio i nekim, da kažemo, 5-6 sati, porašao je procent zemena, sjedio i sudio ljudima. Kaže, refrit od džina, kaže, ću uskališ, zažitaj, među, suđen, ja ću ne dađu, ne dađu, tu, ti ga donijeti prilje što ustaneš, prilje što završi, znači daj mešu, jesi suđete, ja ću iz, odakle? Iz Jemena. Iz Jemena, a on ovaj u, gdje? U Palestini. U Palestini, znači, se kod dva, tri mjeseca pješte, ovaj će do nezapad sad. Kažu nekim pa su nema se kao da mu je to bilo stvar, kao da kaži ima neko vrži. A neko vješli? Pa se javio drugi. O kale, nadi, inda, Tabla i Jartenda je, je letio par put, kaže, reče onaj što je učio znanje iz knjige, učetljivo. Kaže, ja ću ti ga donijeti prije nego što to konkretne šperenma, para'a, mustafeljena i jeho, ikada ga je vidio, odmah. U arapskom kada dođe veznik te, zači odmah. On nije i, ovaj i je bio te ispred njega ovaj kresov. Hvala Adam je tabla je vrubanj, a reško kaže u vojnju, prota gospodara da mi ispita, hoće mi po zahvalan ili ne zahvalan niti. Odmah ne dogio, zato što je bio šta? Učenice. Pa je uzvišenji Allah su lak, napravio razgledu učena insana, čovjeka i neučena. Između učena džina i neučena. Napravio je razgledu između učena hajvana i neučena. Između učene životinje i neučene posti razloga. Kaže uzvišenji Allah u Al-Quranu, وَمَا لَمَا لَمْتُمْ مِنَا جَوَارِهِ اِن Alimuna budanima, alimuna budanima, alimuna budanima. Osim, kažem, poučenih vas, vaših pasa koji ste poučili za lov, što vam ulovaju. Imaš psa za lov, ne poučen ulobi, ne možeš jesno zivati. A dođe poučen pas, alimu, pas ali. I ulobi nešto i možeš jesiti. Među psima različit. Pa šta mi se puneha kada među ljudima? Različit to u pogledu čega. U pogledu sve. Pa je ovdje, Sleman, ali sam znači, imao veliko znači, moć nad tim džinima. Jer džini su znači, u tom pogledu krekanja, prebacivanja znači, jako vješti brzi. Jer imaju džine koje lete po vasu. Vi ne vidite. Lete po Kako je zao da Zato što se je uvijestio je poput. Poslanica, Allah svana, ne može uviti od sebe dobiti, je tako? Ima hadis koga, vidiš malta varani koji predoskreni priži ga također imam pahao sam u samu djelu Šarovuškim. Od Abu Zahrebe al-Hušanija, radi Allah, pa nebude je, je sallallahu alayhi wa sallam, džina ima tri vrste. Jedna vrsta koja leti po vasu. I najprije da ti odlaze od gore gore, odlaze gore u i slušaju gijesti koji dolaze sa glisa i to dolaze na čanj. Ima jedna skupina džina koji su zmije i psi teđavnih kudovima, pa. zmije i psi. I imate jednu vrstu koja putuje od vana, kao u ljudi, putnici, malo volo po odmori, smijestan, kreće se ko turist. turisti. Tri vrste, jedna od njih je leti, o tome na svjogodijesku je naš kroz. Lete, poje brzine, pravajaju kakvu, pravajaju Allah nema vrsta. Ali da se i o tome začin, tajan, tajan stran, koji svijetko godijesku je naš poslanih svala vlaku, ali je u Pa sto znači neke njihove moći. Imamo džine koji su gnjurci koji rode po moru majdanski dubinama. I opet da se dobio ovjeski naš gospoda te baraƙa. Vidite, ništa se može odemo samo kako bi Kur'an misao. Kaže džiči Allah te baraƙa. Omen she'atihi me je O la huwa ya'lamuna 'amalan duna thalika wa kunna je bilo koji su radi njega gnjurili, na imanali sam, gnjurili mu morske zubine i vadili blak. Allah zna je, to nije vajte gospodinu blaku, ali su to išli, to mislijom. Jer u morskim zubinama ima posličnih, Allah su da zna šta ima u I radili su, kaže, druge poslove, i mi smo nad njima štadili naš gospodano, začar mi smo nad njima bili. I kaže drugom ajku, ošajaltile kule bena imo na vas, I kaže, širitan ja i sve gnjulci graditeli. Je li tako? Gnjulci koji pomođu vam i graditeli, zači, pa uštelci prave ono što im sad vidim. Postoji znači, vidimo znači da, da je džinski svijet da je blizak, zači, krašen. Ako je džinski svijet blizak, šen, može li se, a, mogu li se, međusobno, ljudi i džini želiti? Na čovjek ko idemo u koju. Džinke. Parastat, to je pitanje oput koga su rastrezali Allah, dragi, nije nam naša problema postavlja ništa, pa do tome nisu rastrezali i govorili i da to nisu rastrezali. To je velike emane na našeg trećina. Mi ne moramo ništa ispitivati, mislim, sve je tu. Samo trebamo mi praktikovati. Darama je da praktično opinimuli sam. I danas muslimani nemoj nego jedan program. Nemoj dva, jedan. A to je praktična primjera slava. Budu muslima, primjerite praktičan islam i vidjeti što se Ali molim da nas među ljudima koji se pripisuju slavom muslimanima, ima mnogo onih, nismo pesimista, voljeli li ga nijekako, ali ima mnogo onih koji su ne nepreteli slava, možda od onih od koji očekuju da Pa da se kvalite, brane, oni od koji nismo što ima da tako. Dobro znači jez ženjenje braša redzaj nekona znači čovjeka i džinja da skrátimo, rečimo prav je kono dovolite, prav je skučinjati, kono govorite, jaču skrát iskamoje, da spodne možete si da ne mogu se ženiti između ljudi i džinji doga za to suvječe Allaha Azzarodjan u min aja enđe'ale lekum min en fusikum ezvađen viteskunu iliha ođe'ale bejnekum evodetim mora' I u njegovi ajed ali dokaza to je što je što vama kod istej vrste žele vaše stvari pa su žene kod ljudske vrste I kažu sviđan Allah zvržilo u Kur'an tenkihuma vaga lekum minen nisa' ženite one žene koje vam se dopadaju koje vam srcu znači odgovaraju prihvatati ženike, pa je rekao o žene, a rekao o džinkinju. Pa ispravo do muštara znači ženi samo žene od ljudske vrse. I prvi jedin u historii slava, za koga znam da je kazao da je o ženi o bio je imno Arabi, u hudinu. Jer to je poznati sufijski šejh koji ima i opasnih storjedovi koji je kazao. Kaže mu Muhammed kada kaže to je čovjek pa ga nazvao lažov. Što kaže jednog dana sam sjetio sa njim i pričali smo o međusobnom braku između ljudi jedina pa smo se dogovorili da to ne može. Kaže pa jedno vjeruje ni sam za religiju pa sam vidio da pogodina pa Saudi je imao maset za ili iz za dok. Pa sam rekao pa kako to maset A kar joj oženio sam jednu demonu koji odbira mi je, kaže, nekoliko sinova i kaže nakon toga sam jedna dana zlutio, uzela jednu kost i kaže u dana da kaže to je ta masnica koja ostala i kaže danas od tako. Jedini čovjek u iskazi slava koji je to zaboravio. To je ispravno da ne može se i zato bilo kakav kontakt ljudi i džina nije I zato kad odete kod nekoga da vas pliječi da vam nešto uči dok počne nekakve, ovaj, a, a, nekakvim ceremonijama, Čaše nešto udala prizvanje itd., samo se okreta na vlade zači. To nije liječenje koje je uzišenja To je kontakt sa džinima. Da je bio docela izbater za džinima, kada je poslanik na Ubudu, kada je šetak povikao, kut je ne Mohameda, ubijen je Mohameda. Što nije poslanik? Slazan uzio džina muslimana pa rekao, idi, reci, nije Mohameda ubija džinima. Nije se koristio sa džinima. Niti Asaq, niti Tarin, džini su svi za sebe, mi su svi Imamo način kako da se zaštitimo i ne drva čovjek na sekundu, znači, veže sa džimskim svijetom, uprotivno, to sam ne samo otimati začin, to ne samo otimati, ne način. Jedine prilike, je, kada se džini poneka, će čovjeka uputiti na ispravnu stvar. Uputiti na ispravnu da bi ga odveo sa pravuna pona. Kao što je bilo s Ego Gore'o. Ego Gore'o je čuo sad kad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 Znači, 24 sata ti si da polučiš dva puta ekonkusiju da, da odgojiš od svog vremena samo dvije I cijeli nas miran ci je od džina šekara već te je dva. Lijek, širijanski lijek koji nikome nije dežan, ali loši, je prolišto čovjek sam sebi nepravljen. Sam sebi nepravljen, čini kako ne činimo, jer tako, amat, makljen. Ovo je ono što bojimo šta? Praktična primjenja Mi znamo da ima nešto? Ali kao da je to nešto objavljeno tamo nekome, a nije nama, ne svaki hadijs koji je objavljen, objavljeno je debi meni. kao i poslali isposlovalo se. Isti isto u da ga praktiko ima. Pa ako čovjek nešto ne može, uzvišenja vlaće, veći ne ima preko njegovljivani kao se. Ali da se tudi maksimalno u tom objavljeno. Da tako I ovo je isto bilo ne sam samo objavljeno. Bilo je, isto tako se uvjerujem u tijavom, kako bližim vam I množim dana. I bilo je sajeg ljubom kad je I bilo je, je sa gorekog vesmanima, kako se mi ješ manj I bilo je sa drugima, sa i ua drugim želano, i drugima. Znači desila svi sta stvar, da su dolazili, da su dolazili šetan i kraovani, pa kada ovani kaže puč, da jednoj uvijednoj stvar kaže puju i kaže puč, ai prokursi. Pa ai prokursija je najbolji ai pro Koranu. Mi ste svi čuli za Jahwe ibn Ma'ina. Ebu Zekerija, daži da vam vam i veliki islag skučenja, on je živio u vreme on je umro 24. i godine. Znači, prije mama Ahmeda nekih pasan godina. I kaže, kada mi kut dolazio ja kući, kaže, ja bih proučio, a jednu kursiju. Prima što dođe u ja proučim, a kursiju. Nećemo, tu završ Kaže, ja bih proučio, a jednu kursiju 5 minutak. što lozimo kuću. Kaže, pasanete, prilite čuvu plaze, kaže, Uf. kaže, samo ti misliš, ali ti misliš da samo ti i znaš u šta je to kusir. da niko drugi ne zna bila tebe? Ko je provovojio? A neko mi smeta zna. Ajde, to kus je šetar. Kaže, misliš da niko drugi ne zna u Kaže, o, kaže, ja vidim da o tebi smeta. Kaže, pa sam nastavio napoju da 50 puta. A sad, ja hoću da se zaštiti. Mene i moju poroce želim zaštiti me od druga nevidimog svijeta. Ja se ne mogu sad nije fizičnih boli, ali mogu poštajiti u kursu i zaštiti im celovi. Jer svaki da je od vas, od nas i na zavu, imamo pratnje od celo džina. Nismo vijedi oni. Pored nas, kako došao džiško, uzvustimo, a dolajimo veseli. Kaže na slavnicu, od sveme svaki čovjek ima pratnje od celo džina sa sobom. Pa su kazali, lahko vasniče, čak i ti, kaže, čak i ja, Inna enne Allah Azza wa Jelle a'anani alaihi pe eslame osim tverje što na uzvišanje Allah pomoval protiv njega pa je pribio Islam a po drugom ovaj se hadis čita na drugi način pe eslame pa sam ja miran od pa hadis ma dvato način jer je, da je taj šeitan poslanih kazao sami, jer je življivio Uz je ga primio šta? Islan ili je drugi je da je poslanic ozavim mirom na njegovom slavu. Ispravno je prvo da je primio Islan. Ali kada bi bilo drugo, isto je znači. Pa je šehtan znači? Ovaj, taj koji prati čovjeka ili džin, prate čovjeka i treba čovjek znači da zna kako da se zaštiti od njega. Za koje sam spojito dobit za šehtan, jasno ima ogona. I zato za šehtan može kazati da Ima rogove. Jer je došlo da sunce kada izlazi, da izlazi izbim šeteljskih rogova. Šetelj ima rogove. Kakvi su? Dani ne znamo to. Kakva je oblik ti Ništa. Ima dva roga i tu se završava. Tako da je pod moslimo u srginu, jer u vjerosku, u vjerosku, u vjerosku, u vjerosku, u vjerosku, u srgini, u srgini. Čini, pored toga što imaju veliku snabu. Pored kad nađete da imaju slavku poput njih, kaže imam rešavi, ali rešavi poz Ovaj namjesnik, kako bile živam, je bilo broj u svojom djelom Uđarese, kaže da je Ibnu Vesuz rekao, hrvao se, kaže, jedan čovjek sa džinom, pa ga je probijedio. Pa je ustao džin i rekao mu, kaže, možeš, kaže, može, molim te još jedan put da Kaže, može, pa ga je opet, kaže, obolio. Kaže, možeš ti još jedan put? Kaže, mogu, pa ga je opet dogovorio. Kaže, ovaj pisu ti, taj čovjek nije mogao biti neboga. Ti bi mogo biti drugi da Omer, kaže, jesu, je bio Omero delo. I našao je Žin sa kim se zavrano. kaže, jedan od dvina, vidio sam Omera stoji i drži djelu za ovu. Stoji i drži djelu za ovu u stanećem položaku. Kakav je Omero I Žin došao da se, pa je dao snagu, reći on nego Ima priča, jedna spominja i mame se vidi u svome komentaru na djelu kje ih jeo u rumitinu, kada mama ga zavrje. Ima djelo koji je šlapao od 15-o mola, ne bih u njeru. Kaže da je jedan starac bio u jednoj koli nije obožavao Laha za ođavu. Pa su ljudi još u jednu prve takve i počinu da tava preko drveta i da, da, da čine i vadne Pa jedan je uzio sektiru, i krenuo, kaže odoh ja da posjećam to drvu. I na putu ga presnešenju. Kaže, kuda je sprenuo? Kaže, ide na posjećaj koji to, to drvo, jer ljudi su se, jedan domar, ok pravo i svetkuju tu, i to je šir, pa ga nije posjeći. Kaže, ne, ne možeš, ne, ne možeš neći ne, ne bez ovdje. Kaže, molim? Kaže, ti mene kaže, da ja sam smiješ, neći bez ovdje. Pa ostavio sjetiju, ali našao u kliku pa se pohebali, pa ga je ubržao. Ovaj, ubržao, placio Kaže, nemoj ići, molim te. Kaže, ide, ne ideš, slušaj, niski poslanik. to nije tvoja misija. Evo te mi, idi kući, kup sebi nešto, jedi i pij, obožavaju Allah, niste i zato ono što mi je odradio. Slao, ovaj pobožnjak, ovaj pobožnjak, ovaj pobožnjak, ovaj pobožnjak, ovaj pobožnjak, ovaj Kaže, Ja, Dina, uzmem, kupim sebi nešto, a kaže, ušetem, da ti dopunim. Svaki dan ćeš uvitro, kaže, kod djaskogom, ja će Pusti mu ga, što te bih zagrugljela? Jer še tebe najniže da se čini nešto što je suprotno še Pa se vlaka u kući. I nastavio život. Prvo jutro dira ispod jasnoka, drugo jutro, treće. Svaki jedan prvira, živio. Jedan u nema dina. Ponovo sve i treba da rukio. Na putu isti sad. Kaže, kuć krenuo? Kaže, krenuo sam da ga posjećem i to je završeno. Kaže, ja, ja nećemo Kaže, ti ćeš se stješniti, kaže, ja ti sližit. Pa se pohrvali, pa ga je ašajkama bolio i bacio ga na tlo. Nije mogo više. Kaže, ustade, kaže, kako ti to je da postade ja, ka morim da recim, odavljen sam. Pa kaže, živio, kaže, ti kada si prvi dan krenuo da posjećaš drugu krenost radi Allaha, a drugi dan kada si krenuo, krenuo za posjeća, zato što nema dira, nije iskrenuo da čeka. Radi Allaha zove, znači, nije nije bio iskren, u stavnosti, Pa je, znači, snaga šeitana nije, ko će vam kazati? U ljudskoj slabosti, tu je snaga šeitana. Protivnom, ne mogu ti ništa. Ne mogu ti ništa. Budi čvrsko umjeđen, da te stojite razođu, da te ne mogu ništa. Kaže posladitelom, kaže posladnjica ovakvog visu koga griži magusilno džave, džave katubaha. Kaže, rekao ovaj posladnjica, ovakvog osama, no, ko od vas dođe? I ulazi u svoju kuću i prilikom ulazka u kuću kaže bismillah kada zaključava vrat. Kaže šta? Bismillah. Kaže šetan, ovdje nema preročišta. Kaže svojoj družini, ovdje nema koneka. Kada dođe u kuću i večerom mu postavila hrma i kaže bismillah kada jede šetan, kaže ovdje nema ni večeri, nema ni koneka ni večeri. A ako čovjek ulazi u kuću, samo ovako vrata zatvori. Kaže žena zatvori, samo da ne bi oporušao. I ulazi i tamo sjeda, onda sa vrata hvata hranu, jede, nema mismina. Šejtari kažu ovdje ima i večer i krvećešte. Da. To je Allahum kosmanizam. Rekao bolest i rekao šta? Rijek. Na nama je samo da to primjerimo. Dakle, ne jedeš da kažeš mismina, hrvama. Kada zakončavaš vrata da kažeš mismina, svištaš od toga i ti si mida cijelo I odnaj ljudi imaju problema sa živima. Pa moraš imati problema sa živima kad se nečuvaš i odaj Odnaj nakon, neboj se obući u ovoj zimni. Je tako? Imaćeš problema sa zdravom, je li tako, tako? Čitaj puno i daj ovu našu štavu, imaćeš problema i tako sam uznam glavom. Je, je Sad ja čitaš, probleme tako? Pa je, čuli li se zašto? Vi ste svi čuli vjeroju za Abel Kadira Anžinanija, jednog velikog učenjaka koji je bio, po božnja, dajna snažava svema svetka nekada. Čini vidi ta lape obiljevu kapru. On je čisto toga. On je umro, 260. igres je za dvije ključenja. Iko je im je spominio u svojim petama, u prvom tomu u svojim petnih. Spominje je do vijepu <laughs> Kaže da je jednoga dana Abdur Kadir na Žilani sjetio i da je ispred njega sišao velik jedan prijestol osvite. Sad nema. Spustio se prijestol osvite. I kaže čuo se tog prijestolata, kaže, Abdul Kadir, Kaže, ja sam tvoj gospodar, dozvolio sam ti, kaže, ono što sam drugima zabranio. Dozvolio sam ti ono što sam drugima zabranio. Ako kada želani bi učen čovjek, ne može sa njim četan igrati. Kaže mu, ti si, kaže, albah, volet koga drugog Boga nema? Kaže, ih se, ja, a druga blaha. Kaže, prezren bio, Allahu ne tebi. Kaže, pa je nestao, kada je stoga, sve nestao. Oćiš. Pa ga pitao, kako si znao da je to še ide? Kaže, znamo sam prvom po tome što je rekao, ja sam tvoj gospodar, a nije mogao reći, ja sam Allah, pored Boga druga, druga druga nema. Nego rekao šta, ja sam tvoj gospodar. I kaže, drugo znao sam kada mi je rekao, dozvolio sam ti ono što sam drugima zabralio, kaže, košarijat po poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallame, ne može se dobitati na prvom gospodar. Šta mislite da vi cijerite u bašnju? Ja tako. Sve tu bašni, dođe ispred vas, sve zaki prije stopošte. I neko dozva kaže, ja sam ti dozvolio ono što sam ti ljubima zadario. Kako, Allah, uradi trave tako kaj želji. <laughs> pa, da ti kažem pravo, ja sam koji čekivo, ne znam ko bi drugo mogao doći 500 u ovom radu, vidim da ima katakon. Stari čovjek ispredo gledala i gledao sebe, kaže, Allah, uvrapi, jestli bi svojio sada pokud mene. od prvnije od posljednije. Šešćer grad je li na mene, da ja, sam soseb do kakvore. A pa se tchura, i sa tchura, sheta recepta sister. Sta se deva va Ima hadis od Ibn Maraj, nego musulme da će da na sunem kao do ljudi, per pećuni dan, da će kazati što ja sam svoj gospoda vjeruje što u mene. Pa će gospodja. I on ima, on ima, čora za čitaje oko samo vidja njega i piše mu, čora znači KFRO. Piše da si znači, ne, ne, ne, ne vjeruješ u i to će moći moći da sa Ne Poznavanje arapskog s nego svjetlom imana koje nosi u srcu. Ako ne bih daš imao imana, u srcu djavaš da ti je bio hapis. I je vendija, i ne znam kog svijeta. Neče koji tvoje srce, svjetl od srca li. Znači, imana, tome srcu. Šta će ono raditi? To On će kazati dječaku, kaže, hoćeš li. Hoćeš li? Povjerojte si na tvojeg Kaže, neću. Kaže, što nisteša poživim tvoje roditelje? Pa oni potvrde da sam ja gospodar, da ću što mi rođu hoću. Pa će postati dva džina u liku njegov, njegovih roditelja. U liku otca i majke. I kada će dati tvojeg tvoj gospodar srednika, da pa će vas srednika, da pa će ti žari.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 Kaže ovaj mladić, kaže, pogledajte šta znači imani, šta znači znanje, kaže, srcam, kaže, te ubijeđaj da i držav o kome nas je obavijestio poslanik, sallallahu ala, sallallahu ala, sallallahu ala. Znači, ko za Ko za ova nisu? ko se spasi i u takoj velikoj, od nuha, ali je sam, do sudnje i nema većeg iskušenja za gude od država i zato su svih poslanici upozorali na držav. I kada dođe pod kraj sveta, zašto zašto ljudi, ali bude što zači mladić koji vjerova Allaha za njega i sad sune kaže sa sam viđe da i kaže da jealo komena se jeo pa on im kaže što je pokušio da dodao i reče u što daći. Potro. Pa se čovjek čuva, vozim se, ostavim svoj virus i a znači, primjeru, ja dođa, pravodi, sad jak pišao primjerom jem svoju nekđenje. Jer šejh zato je čovjek pravi sa dođe ludima, dođe kod kabura. Čovjek kaže kabura, bab čino, da on provuči nešto od kabura. I je pojedot rošta kabura. Treba kući, kući do svojim vrniteljima, a tako ovdje, višnik ili kome mi će ličiti. I javi se šedan iz Progovori. Kaže, ja sam tvoj blavo, taj, taj, tako i tako, i odvede u stavnicu, Ili ponekad pa glavom, kad sam slučan s komuđer, glavom iziđe iz kabura i kaže, To je kravi put je vrat, i vrati sam svar dobio šeitana i nekako Ne može vrtva osoba na pošku umre, to je završao. Pa, pa je svijet, i šeitana, treba ga sačuvati, treba poznati prokrise, jer, ko ne te prokrise, može od lakve strana. Ima hadijskog muslima, i možda ću sa njim, znači, neće više pričati. Ima hadijskog muslima u sahivu, kaže išami u zuheju, došao, on sam po I on je paljao. Kaže, pa sam da se nešto u uklu jednom sobi, nešto pomjera. Kaže, pa sam uzelo kopne, pa mi je pokazao, evo, sedem u hudri, sjeti, Kaže, pa sam vidio da je zmije Kaže, kad je zvršo kaže, to je zmija. To je kućna zmija, pa jas u džini, pa se predstavlju zmiju, kaže da žini imaju šta, zmije i psi, da imaju šta. Koji vete i da imaju onikoj hudri. No to sveti vrste kako došlo od izloga. Evo, stavio je bilo hršanjima, kako ga se spomenuli. Znači, kaže, nemoj ostazi, kaže, ovdje ime, kaže, Džini, koji si predstavljaju iz nije, kaže, ona štažda izidio iz četvih puta poliziju i onda je biaš. Kaže, našer, ime je bilo jedan mladić. Oni se oželio friškom i odšao, kada je bio, znači, uh, ovaj bitka jedna, izišao vrlo medine da je bila ovaj, Hzab. Pa mojeg poslancih sam dozvolio da svaki dan ide ući mladi, tak da vidi svoju vladu, da providi je, sve u redu, jer je uvijek srce za vladu, a za da bitu. Pa onak koplje, kaže, kolesi sa sasvom, kaže, ja se volim pojitati benu kurejeva, židovi koji da te ne su zlopi. Pa je koplje na vređu i kući. je nam došao, žena iz sve vrata. Kada je vidio ženu iz sve vrata, se. I onak koplje, da baci. Kaže, stavljaju na ovu radoj povrdu. Upitaj kaže, što sam izišla na toj? Kaže, Dobro, što si zašao? Kaže, uđi u kuću. Pa je ušao, pa je vidio teliku zmiju. Pa je odmah i koji je to zmija. I iznio je nakon u vrata kućina. Ali u tom momentu zmija se ukrela na njega i stegla i udala. Kaže se, ne zna se koji je Kaže, mu se dokude, ne zna pri koji zmije. prije umro. Zmija ili on? Zašto? kućne zmije koje treba pražiti da iziđu iz kuće tri puta je pozviš, pa preći, onda je ubijaš, onda trebuže naoći. život zato što je ispaznao koga? Žinjski siv. Pa ova tematika nije imala nebitna. Svakako, u Žinjskog svijeta ima bitnija tematika, o kojima treba govoriti. Já vidím, kdyby drváčkovi doleze ovdě, nesu nemáte do toho pogledu a govoril jsem, značí, što se týče vašej spavnosti, čo jen potřebuje. Ale je ovo sigurno, je to otrvat něká značka, kdyby prvá govorit, i o něm by se mohlo ještudno přečit, ale myslím, že jsme na něký náček spomenuli ono, nejbitně je, jak řekl, o některého opště, to je to, kde se zvěděl jednou předaholím hodně, ale to mám